Продължаваме предаването преди всички. Точно днес двата обединения ефира Хоризонт и Радио Пловдив. Аз съм Ирина Недева, с мен е Паулина Комсалова от Радио Пловдив, а в студиото вече е Стефан Шивачев, директор на Регионалния исторически музей. Добър ден, честит празник. Честит празник. Добър ден, честит празник на вас и на всички слушатели. Винаги в този ден знам от вас, плодивчани, Едно от основните събития е откриването на а, традиционната изложба, която правите вие в историческия музей. Тази година темата е Първата световна война. Каква изобщо може да е връзката между Първата световна война и Съединението? много по-лесно разбираема е връзката между Сръбско-българската война и Съединението. Защо се фокусирате обаче в едно от големите нещастия на 20 век? Разбирате, че в продължение на 20 и няколко години, когато създадахме тази традиция за изложба всяка година на 6 септември, е много трудно изложбите да бъдат само за Съединението или Сръбско-българската война като защита на съединението. Затова една част от изложбите са свързани с историята на Плоди, в историята на България, мотивирайки с актуални годишнини с актуални теми от историята на България. Каква е връзката между съединението и Първата световна война? Тя е доста индиректна, доста формална. Съединението е първата успешна, за радост, стъпка в реализация на българската национална служителна програма, а съединението, а... Първата Ах, да. световна война, е една от последващите стъпки, за жалост, неуспешна, завършвайки с а, втора национална катастрофа. Но това, което ни насочи към темата, е а, актуалността в а, световен масштаб на. А, Темата за Първата световна война. За войната въобще? Не, не само за войната въобще, годишни, а, за сто годишнината от Първата М -м. световна война. А, предполагам, вашите слушатели си спомнят, че и в България се появиха а, така доста интересни информации за съвместни чествания между Германия и Франция, М -м. с участието, разбира се, на Великобритания, на Съединените щати за началото на войната, 100 години от началото на войната, след това за големите битки. Тоест .е. темата стои на вниманието на европейската общественост. А бих казал и на световната общественост, защото Първата световна война е първият конфликт в историята на човечеството, който е наречен световен, за това защото обхваща една огромна част от държавите в света и може би което е по-важно първият конфликт, който въвежда оръжията за масово поразяване. До тогава конфликтите са някак някакси регионални, конфликтите са много бързо развиващи се, докато Първата световна война е известна с това, че въвежда едни наистина ужасни оръжия. До тогава войника стреля с пушка 3-5 10 изстрела в минута. Тежката картечница възпроизвежда 600 изстрела в минута. Представете си колко хора могат да загинат. Новите системи артилерия, които влизат, могат да унищожат хиляди, десетки хиляди хора, само за един час артилерийски обстрел. Бойните отровни вещества влизат в употреба по време на Първата световна война. Загиват хиляди френски, немски, британски войници. И всичко това, разбира се, войната в последствие е наречена Първа световна. Първоначално е наречена европейска, след това, може би, вече и по така аналогия с Втората световна война е наречена световна. Всичко това е много актуално, защото знаете, че новините на радиото на всички медии сега започват със Северна Корея, опасността от Трета световна война. Тоест понятието световна война остана като наследство от 20 век, остана като една опасност, която, да, която може да унищожи по най-бързия, най-лесния начин човечеството. Стига някой да натисне едно копче. Uh, не на връзката с, uh, с днешното време и обяснихте повече от, повече от ясно. Мисля си обаче над събитията, над фактите. Uh, кое променя ценностите човешките, европейските, това, което кореспондира и с съвремието ни, uh, страха от войната или неумението да живеем в мир, да се помирим, да сме заедно. Uh, ценностно. 20 век остава в историята на Европа като е, времето на двата световни конфликта, които е, основна имат реализация за в Европа. А, това са конфликти, които продължават първият в продължение на Първата световна война, 4 години втория, Втората световна война в продължение на 6 години. А, в Първата световна война загиват близо 20 милиона, основната част от тях европейци. В Втората световна война загиват повече от 50 милиона, също в основата си европейци. Това създава наистина едно друго усещане за войната. Едно усещане за войната, в, в която в продължение на 3, 4 или 5 години едни също други си бият млади мъже, цели държави, като Германия, Франция, Великобритания, Италия, Съединените щати, Япония, едни срещу други, взаимно и напълно безмислено се избиват в името на някакви цели, които са поставени от незнайно кого и незнайно по какъв начин могат да бъдат постигнати. Всичко това като наследство от 20 век, създава и това усещане за а, възможност да се прекрати развитието на човешката цивилизация по най-лесния път, пътя на войната. Показвате, а, прочетох, а, много интересна колекция от а, смъртни актове и а, документи, свързани с загиналите във войната от а, Пловдив. А, разбирате, че в... А, тези три зали, в които ние сме направили изложбата, не можем да покажем цялата война и специално българското участие. А, българското участие е много, много по-различно. Ако Великите сили воюват за преразпределение на пазари, воюват за колонии, България воюва за реализацията на своята национално-обединителна програма. И това е, може би, мотивацията а, тези а, около 600 000 души мъже, при една 5 милиона България, представете си какво напрежение е това, 600 000 млади мъже в продължение на 3 години да участват в една позиционна война с изключително кръвополитни сражения. За това ни акцентираме на пловдиското участие във войната. Пловдиското участие в този смисъл, че 9-ти пехотен пловдиски полк, 25-ти пехотен полк, Трети конен полк, трети артилерийски полк участват в едни от най-кръвопролитните и едни от с това мога да кажа от едни от най-победоносните сражения за българската армия, тези които сражения които покриват с а, а, слава българската армия по време на Първата световна война. Разказвайки за героите, а, като полковник Дрангов, единственият е загинал командир на девети пехотен полк полковник Димо Христов, първият командир на полка. Разказвайки за тази война като героизъм, като сражение, ние се насочихме към една друга страна на войната. Това е страданието. Това е страданието на, на хората, на, на мъжете на фронта, страданието на жените и децата в тила, страданието на един цял народ. Може би провокацията дойде от една колекция от девет рисунки. А, те са дело на един а, достойн, много достоен български офицер, а, Стоян Петров Чумаков. Той е внук на доктор Стоян Чумаков, големи български възраженски дец. Завършва право след което идва войната и той служи като поручик след това капитан в Балканската Минштурницката, Първата световна война като кавалерист и освен това, че е добър офицер, освен това, че след това е изключителен дипломат посланник на България в Унгария в Съединените щати, в Швеция, в Япония той е и много интересен художник Неговата внучка, която живее в Италия, ни предостави девет негови рисунки от войната. Военни сюжети са военни също съжди, но. Тези военни сюжети, в които някои от тях показват острима на кавалерийската атака. А, но половината от тях показват нещо друго. Войника в времето за почивка. Войника на пост, Войника тогава, когато е сам някъде. Разбира се, присъстват и конети, защото той е да. кавалерист. Войника във времето, в което е човек. Да, във времето, военното в което действие. е човек. Искам да ви попитам накрая. На да. да, и това ни насочи към тези десетки дневници, писма, които ние съхраняваме в фонда на музея от фронта и от Ила към фронта, като Решихме да покажем и е, тази интересна колекция от смъртни актови, е, които чрез военните власти, през общината достигат до семействата. В тях е описана съдбата на тези е, около хиляда пловдивчани загинали в е, войните. Е, съдбата на човека, как, е, роден в Пловдив, е, женен или не женен, служил в даден полк, загинал някъде, погребан някъде, като а, страшното а, е в това, че 90% от тях са погребани някъде извън територията на България и сега няма и следа от тези военни гробища. Ще се смълчат а, посетителите в тази изложба, както и ние пред този разказ. Безспорно. Как да завършим? А, казахте, че 100 годишната от Първата световна война а, видяхме в световен мащаб доведе и европейски доведе до съвместни а, чествания, съвместни, съвместно отбелязване на а, ужаса от тази най-голяма европейска, а след това и световна война на 20 век. Вие вярвате ли във възможността а, някога врагове съвременните държави да могат да отбелязват заедно такива подобни, а, подобни дати? Не, да само, че вярвам, не само, че вярвам, но ние през последните години станахме свидетели между това, което става между Германия и Франция. Знаете, Германия и Франция са двете страни в средата на Европа, които винаги са воювали. А през последните години не само съвместните чествания, а и всичко това, което става в Европа, показва, че европейските страни, правителствата са си дали сметка за това, че за първи път Европа продължение на повече от 60 години живее в мир. И много се дразне, когато съвсем така хлапашки някой започне да развива теорията, че ето видите ли какво означава Европейски съюз, какво означава Европейски общност. Ще се върнем към национализма, което означава да се върнем на пътя на войната, на пътя на унищожението. Това никога не трябва да правим. Много ви благодарим за участието в преди всички, точно днес, Хоризонт и Радио Пловдив. Стефан Шивачев, директор на историческия музей в Пловдив, където вечерта се открива голяма изложба по на Първата световна война.